în cer și pe pământ, și sfânt. Pentru toți aceia care s-au trezit la realitatea vieții, înțelegând că omul este o ființă veșnică și nu trăiește numai pentru câțiva ani aici pe pământ, aducem iubiți ascultători programul numărul L091 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții prin preotul Valeriu. Iubiți ascultători, textul zilei noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 14 de la Luca de la capitolul 7, Evanghelie pe care o studiem de o bună bucată de vreme, împreună spre folosul nostru spiritual, spre slava lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Înainte de a pătrunde în textul lecțiunii amintite, vreau să mai citesc încă un episod din lucrarea în exil, o povestire foarte captivantă, scrisă de Cristina Roy, o autoare pe care noi o cunoaștem din parcurgerea unei alte lucrări, intitulată Argatu. În lecțiunea trecută am părăsit pe Cozima, care tocmai propusese lui Ana Somora să meargă să îngrijească de o femeie foarte bolnavă, a cărei viață a fost o viață destul de ușoară în timpul tinereții ei punere pe care Ana o primește cu puțină strângere de inimă și totuși o primește și se arată gata de a pleca chiar în momentul acela. După ce i-au purtat discuția și Ana ia hotărârea să se ducă chiar în momentul acela și să cerceteze pe femeia aceea, citim că multă vreme după ce fata dispăruse, morarul tot mai stătea în același loc și se uita după ea. Își trecu cu mâna peste ochi ca și cum ar fi fost orbiți de o lumină neașteptată. Odată ce o viață este stricată, ce se mai poate repara și cum? Un zâmbet amar îi flutură pe buze, apoi își îndreptă capul și se grăbi spre casă. Chiar în aceeași clipă, când ușa morii se închidea cu zgomot în urma lui, Ana Somora bătea pentru a treia oară la ușa căsuței pe jumătate dărâmată. Dar pentru că înăuntru nu mișca nimic, o deschise în cele din urmă și intră. De afară, căsuța se vedea îngrozitor, iar înăuntru domnea o sărăcie de să-i plângi de milă. Într-un pat, al cărui așternut poate că nu fusese spălat de un an întreg, stătea ghemuită o femeie. De grinzile joase și negrite de fum atârnau pânze de păianje în murdare. Lutul pardoserii era fărămițat, tencuiala de pe pereți era scorojită. Singurul lucru bun era că vântul spărsese una din ferestrele murdare, astfel că mai răzbătea ceva aer proaspăt în această gaură umedă, infectată cu boli, un nume mai bun nu merita o daia. Ana a rămas în răstimp locului. Se vedea că îi se oprea răsuflarea. Atunci femeia se ridică în pat și doi ochi mari, negri, adânciți în orbite, o privire pe jumătate mirați, pe jumătate supărați. Cine vrea ceva aici?" întrebă o voce răgușită trădând un laringe bolnav. Am venit să văd dacă nu aveți nevoie de ceva ajutor," răspunse Ana prietenoasă. Ce ajutor? N-am nevoie de nimic. Pot să putrezeți de vie și singur aici. Da, dar ce ar spune la aceasta domnul care vă iubește pe mine și pe dumneavoastră așa de mult? Care domn? Cine mă iubește? strigă femeia mânioasă. Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, răspunse Ana. Ochii negri se uitau țintă la fața delicată și plăcută a fetei. Vă rog să nu vă supărați, doar nu v-am făcut niciodată niciun rău. Eu sunt străin aici și locuiesc doar de trei săptămâni la moara lui Cozima. Dacă aș fi știut mai devreme de dumneavoastră, aș fi veni mai demult, dar mi s-a spus numai astăzi. Cu siguranță că sunteți de multă vreme bolnavă și stați rău în pat, vă rog dați-mi voie să vă fac patul. Începă iarăși fata după o vreme de tăcere penibilă. Ea aruncă o privire în jur care spunea limpede. De unde să încep? Ah, de ce-ți dai atâta o steneală cu mine? primia a răspuns încă împotrivitor, totuși deja mai liniștit. Dură un lung răstimp și fu nevoie de multă muncă de lămurire, până ce femeia cede rugăminții Anei și se târă cu mare efort până la cel mai apropiat scaun hodorogit. Acum Ana a făcut patul, dar asta nu era lucru ușor. O putea face numai ridicând privirea la mântuitorul încununat cu spini. Îi se părea că îi se întoarce pe dos stomacul de scârbă, iar pe frunte îi apărut picături de transpirație până când patul fu în sfârșit făcut. Firește cât de bine se putea face cu paiele de jumătate putrezite și cu pernele umede strânse la un loc. Bolnava se aruncă morocănoasă și fără să mulțumească înapoi pe pat și Ana trebuie să plece dacă vrea să-i mai aducă și ceva de mâncare. Ea și fără să salute că bolnava se întoarce spre perete și oricum nu mai auzea. Când se întoarce după un ceas cu supă caldă, nu mai avu nevoie de atâta muncă de lămurire. Bolnava mânca aproape cu răcomie și se lăsă servită fără împotrivire. Totuși, când la plecare infirmierea de bunăvoie îi dă dumâna, ea se făcu că nu vede și nici nu mulțumi. Inima oamenilor călcată în picioare de loviturile sorții stă în piept ca o piatră, răsună în urechile fetei. După scurtă vreme se afla cufundată în gânduri la cascada de la moară. Ei, cum ți-a mers? S-a ți auzit odată vocea morarului. El venea cu Andrei din sat. Domnule Cozima, spuneați că trebuie să-i fac bolnavei în fiecare zi patul și să-i duc de mâncare, dar aceasta nu este destul. Ana povestin în ce stare se afla odaia și patul bolnavei. Așa e, o să putrezească de vie acolo. Ar trebui să-i se pună paie proaspete și să-i se curețe odaia și patul, îi sfătui Andrei în vorbirea lui cu semne. Ai dreptate, ar fi mai bine dacă ar fi adusă în cămărâța noastră până ce se face complet curată acolo, dar se va lăsa greu dusă de acolo. Ei bine, Ana trebuie să-i câștige dragostea și încrederea," fu de părere Andrei. O, dacă sunteți așa de bun și vreți să-i dați ajutor, Domnul sus va face în așa fel ca să o pot duce de acolo să o aducă aici." Cine poate zugrăvi uimirea bunicii Somora și indignarea ei când află despre ce era vorba?" Ce?" Vreți să aduceți în casă o asemenea persoană cu faimă proastă, domnule Cozima? Îl mustrăia. Vreți să ajungeți în gura oamenilor? Sunteți necăsătoriți și mai este și Andrei aici. Dar morarul râse numai de zelul ei. Nu fi ridicolă, bunică. Mai întâi facem treaba în așa fel ca nimeni să nu afle. Femeia este bolnavă și tot bolnavă se va întoarce în căsuța ei. Chiar așa de proastă nu e lumea ca să ne defaime din cauza aceasta și chiar așa să fie din pricina unei fapte bune să tot suferi, merită. Ce să mai facă bătrâna, doamnă? Trebuie să cedeze. Dar cel mai mult o supăra că netrebnica se lăsa atât de mult rugată până să primească nemai auzita binefacere. Iubiți ascultători, încheiem fragmentul care îl avem rezervat pentru ziua de astăzi aici. Tabloul acesta este foarte greitor și arată foarte bine pe omul nenorocit, ființa omenească, care zace într-o stare mult mai jalnică decât femeia aceasta, și care, totuși, la insistențele Domnului Isus, nu vrea să se întoarcă la el. Din nenorocire, însă, dacă femeia aceasta aștepta un sfârșit al bolii și al suferinței ei prin moarte, omul, care respinge pe Domnul Isus într-una și nu vrea să primească binefacerea, iertării păcatelor lui, va trebui să sufere o veșnicie fără de sfârșit. Doamne, Tatăl nostru ceresc, mulțumim! că și acum cauți să ne trezești și din nou ne atragi la Domnul Isus la dragostea Lui, ne chem din nou să venim, ajută-ne ca toți să venim, să primim iertarea păcatelor care ne-o dai prin El și apoi prin firea cea nouă pe care ne-ai dat-o să trăim într-o stare de sfințenie și de curățenie potriviție spre slava Ta și fericirea noastră veșnică. Amin. mea de sărăcie, sărăcie de pace, sărăcie de bucurie, sărăcie a fericirii, sărac în siguranța zilei de mâine și a veșniciei, Doamne, la bogăția ta vin să mă umpli de pace, de bucurie și de nădejdea mântuirii și a revederii Domnului Isus Hristos. Aceasta să fie rugăciunea noastră a fiecăruia. Iubiți ascultători, astăzi avem... Pentru început, versetul 14 din Luca de la capitolul 7, pe care îl citesc, urma de explicațiile care îl însoțesc. Apoi s-a apropiat și s-a atins de raclă. Cei ce o duceau s-au oprit. El a zis: Tinerelule, scoală te îți spun. Cei ce au urmărit cu noi și-aduc aminte că aici este vorba de vindecarea fiului unei văduve din cetatea Nain. În versetul acesta am asistat la felul cum Domnul Isus l-a adus la viață pe acest tânăr. Cele două categorii, cele două cortegii care s-au întâlnit la poarta cetății, și anume, cortegiul vieții, în frunte cu Domnul Isus pe de o parte, și cortegiul morții, în frunte cu Sicriul de cealaltă parte, iată două cortegii întâlnite față în față la poarta cetății. Cine va birui? Răspunsul e de la sine înțeles. Viața. Domnul Isus, izvorul vieții. Domnul Isus este viața. Domnul Isus are viața. În el era viața, citim la Ioan 1, cu versetul 4. Așadar, Domnul Isus s-a apropiat și s-a atins de raclă. Cei ce o duceau s-au oprit. Numai când te apropii de cel mort, poți să-l înviezi. Tot așa stau lucrurile și cu cei morți, în păcat. Depărtarea este vrăjmașa lucrării lui Dumnezeu. După cum odinioară prorocul Elisei s-a atins personal de copilul mort și apoi a înviat, de citit a doua carte Regi, capitolul 4, versetele 33-37, tot așa și Domnul Isus s-a atins de raclă, de sicriu și a zis, Tinerelule, scoală-te, îți spun. În urma atingerii de sicriu și în urma puterii glasului său, Domnul Isus a înviat mortul. Mare este puterea cuvântului atunci când are la temelie curăția inimii și legătura puternică cu cerul. Pentru Domnul Isus, tânărul era un necunoscut, însă l-a iubit mult. El se interesează de fiecare suflet. Nimeni nu este pentru el neînsemnat. Prețul răscumpărării plătit pe crucea Golgotei este pentru toți oamenii la fel. Mântuitorul nostru nu este părtinitor. Unul din părinții sfinții părinții ai bisericii a spus că dacă Domnul Isus ar fi știut că există pe pământ un singur om, nu toată rasa oamenilor, moartă în păcat, pentru acel singur om ar fi venit și ar fi suferit toată gama de suferințe pe care a întâmpinat-o culminând cu crucea Golgotei. Există două feluri de moarte. Moarte trupească și moarte în păcat. Toți oamenii urmașii lui Adam sunt morți în păcat, așa cum citim la Efesen 2, versetele 1 și 2. Domnul Isus poate să învieze pe oameni și din moartea trupească și din moartea păcatului. Mai întâi însă vrea să-i învieze din moartea păcatului, care este cu mult mai primejdioasă și de care este strâns legată învierea mai bună, învierea trupului, care va avea loc la sfârșitul veacului, când va fi și marea judecată a lui Dumnezeu. Cei câțiva oameni pe care Mântuitorul i-a înviat cu trupul sunt o dovadă de netăgăduit că el are puterea asupra morții și că învierea din păcat pe care o dăruiește oricui se apropie de el cu credință și pocăință este o lucrare reală. Domnul Iisus îl va învia numai pe acela care dorește învierea din moartea păcatului, care dorește deci mântuirea și ca să dorească cineva această înviere, trebuie să fie conștient mai întâi că este mort în păcat. Dragul meu, știi tu că ești mort în păcat și încă de la nașterea ta că te-ai născut mort în păcat? Așa scrie psalmistul David într-unul din psalmii săi. citește toți cei 150 de psalmi și ai să afli. Sau poate zici, eu sunt un om de treabă, sunt un om moral, mă trag dintr-o familie bună care își îndeplinește cu sârguință toate îndatoririle religioase și cetățenești. Ei, așa o fi. Dar cu astfel de păreri bune despre tine, nu vei ajunge niciodată la mântuire, nu vei fi înviat niciodată din moartea păcatului, pentru că tu ești mort în păcat. Dacă îndatoririle, îndeplinirea îndatoririlor tale cetățenești și religioase Ți-ar fi adus mântuirea, n-ar mai fi fost nevoie de venirea Domnului Isus. Numai o întâlnire personală cu Mântuitorul Iisus Hristos îți aduce mântuirea. Mântuirea înseamnă înviere din moartea păcatului, care i se zice și naștere din nou. Cine este născut numai o dată cu trupul, moare de două ori. Cine este născut de două ori, adică și trupește și duhovnicește, moare numai o singură dată cu trupul. Să luăm aminte la cuvântul adevărului Lui Dumnezeu și ne va fi bine și acum și în vecii vecilor. Amin. În versetul următor, la versetul 15, citim despre cele ce au urmat ca rezultat al atingerii Domnului Isus de Sicriu și al poruncii pe care a dat-o. Citim. Mortul a șezut în capul oaselor și a început să vorbească. Isus l-a dat înapoi Maicii Lui. Iubiților, cel înviat și de drept. Aceasta e poziția lui normală. Un înviat din moartea păcatului este un om drept în toate privințele și este cunoscut în felul acesta de toți. El nu se poate ascunde. El stă în capul oaselor, nu se târăște și nu se lasă târâ de nimeni și de nimic. Este un om cu șira spinării întreagă și nu l poate aplica niciun vânt de învățături omenești, nicio partidă religioasă, nicio o dogmă afară din cuvântul lui Dumnezeu, ci el rămâne drept, adică privitor în sus către Dumnezeu care l-a înviat din morți. Un înviat din moartea păcatului începe să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, nu mai le vorbește pe el lui, și începe să mărturisească și cu gura harul lui Dumnezeu spre mântuirea semenilor săi. Activitatea duhovnicească este unul din semnele celui înviat la viață nouă împreună cu Hristos. Un înviat din moartea păcatului este dat înapoi de Domnul Isus celui ce l-a făcut, adică lui Dumnezeu. Citim în versetul acesta: Isus l-a dat înapoi mai ci lui. Cel ce l-a făcut trebuie să se bucure mai întâi de cel înviat, adică Dumnezeu. Moartea este un hoț. ia fură fapturile lui Dumnezeu, iar Domnul Isus smulge prada din mâna acestui împărat al spaimelor și o dă înapoi lui Dumnezeu adevăratul. Iisus l-a dat înapoi Maicii lui. Cea mai fericită ființă din tot Nainul, din toată cetatea aceea, a fost mama tinerelului viat de Domnul Iisus. Cei despărțiți sunt uniți iarăși, căci în adevăr moartea desparte, iar viața unește ființele. Ce minunat va fi în ziua aceea când Marele nostru răscumpărător va chema pe toți morții și ne va reda. Vom fi redați unii altora ca să avem cu toții dulcea părtășie cu el și cu făpturile sale. De luat în seamă, și la celelalte învieri din Vechiul Testament, ca și aici, morții înviați au fost redați mamelor lor. Aceasta este o dovadă puternică a unirii noastre fericite la înviere cu Domnul, Cel care ne-a făcut. Și mai este o vorbire puternică către tot aceia ceea care după ce aduc suflete la Domnul Iisus Hristos, în loc să le dea înapoi lui Dumnezeu și cuvântului Său și le adaugă și le alipesc unor învățături, unor sisteme religioase, unor confesiuni, unor partide religioase ale lor. Adevărata înviere care se face și ceea ce trebuie să urmeze după înviere este ca cel înviat să fie dat înapoi lui Dumnezeu, să fie încredințat cuvântului Său, nu unor învățături omenești, nu unor partide omenești de ale oamenilor. Înviatul Domnului trebuie să se ducă mai întâi la mama Lui, la frații Lui, la rudele și cunoscuții Lui, spunându-le ce i-a făcut Lui Domnul. Este o datorie sfântă care trebuie împlinită spre slava Lui Dumnezeu și spre mântuirea, spre învierea sufletelor la o viață nouă. În versetul următor, versetul 16, aflăm despre reacția produsă în inima martorilor acestui eveniment. Citim versetul 16. Toți au fost cuprinși de frică, slăveau pe Dumnezeu și ziceau, un mare proroc s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. În această mareață lucrare, vierea tânărului din Nain, ca și în alte lucrări săvârșite, Domnul Isus dovedește că trimiterea sa era o trimitere cerească, nemai întâlnită în istoria lumii, așa cum spune el, eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan. Căci lucrările pe care mi le-a dat Tatăl să le săvârșesc, tocmai lucrările acestea pe care le fac eu, mărturisesc despre mine că Tatăl m-a trimis. Un citat din Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 36. Toate minunile pe care le-a făcut Marele nostru Mântuitor au avut ca scop înlăturarea tuturor piedicilor de pe calea credinței pe care oamenii trebuie să meargă ca să-L cunoască pe El ca pe trimisul Tatălui Ceresc în vederea mântuirii lor. Învățătura, Evanghelia pe care o propovăduia El, o întărea cu semne și minuni, pentru ca oamenii, cei de atunci și cei din veacurile care au urmat, să creadă că El este Hristosul lui Dumnezeu și crezând în El să aibă viața veșnică. Și cum este Domnul Iisus, trebuie să fie și urmașii Lui. Repetăm acest lucru pentru ca să înțelegem bine adevărul, să-L înțelegem cu trăirea noastră și să-L înălțăm cu putere în orice timp și în orice loc. Să luăm seama, deci, la cercetarea lui Dumnezeu. Toți au fost cuprinși de frică, ne spune cuvântul Domnului aici, slăveau pe Dumnezeu și ziceau, un prooroc s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Dacă în mine s-a petrecut lucrarea învierii din moartea păcatului, săvârșită de Domnul Isus în clipa când am venit la el, prin credință și pocăință, Lucrul acesta trebuie să-l cunoască toți cei din jurul meu, așa cum a fost și în cu tinerul din nain. Lucrările lui Dumnezeu petrecute în noi, oamenii și prin noi, trebuie să pună în uimire pe oamenii care ne cunosc, îndreptându-le privirile spre marele Mântuitor Isus Hristos. Mântuirea pe care am primit-o nu poate să rămână ascunsă. A fi creștin, înseamnă om, om înviat din moartea păcatului, om născut din nou, om dintr-o altă împărăție, om deosebit de restul oamenilor prin felul lui de a fi. Creștinul are în sine o altă natură, natura lui Dumnezeu, care pune în mișcare pe cei cu care vine în legătură. Numai cei care se întâlnesc personal cu Hristos devin creștini. Sunt enviați din moartea păcatului. Căci, așa cum spunea Teptulian, un învățător creștin din secolele 2-3, zice el, creștinii nu se nasc din părinți trupești, ci se fac, adică devin creștini prin credință personală în Hristos, așa cum citim la Evanghelia după Ioan, capitolul 1, cu versetul 12. Aflăm din versetul următor, versetul 17 de la Luca 7 că. Vestea aceasta despre Isus s-a răspândit în toată Iudeea și prin toate împrejurimile. Iubiți ascultător este un fapt. Când răsare soarele, lumina lui se răspândește îndată peste tot și orice formă de viață îi simte prezența. Domnul Isus Hristos este soarele neprihănirii, așa îl numește Sfânta Scriptură, sau Lumina Lumii. Când a răsărit el pe pământ, îndată s-a dus vestea peste tot. La fel, când răsare într-o inimă, nu poate rămâne ascuns, ci lumina lui izbește privirile tuturor. Prin viața și lucrările lui, prin întregul său fel de a fi, Domnul Isus, când se ivește într-o inimă sau într-o comunitate, nu poate rămâne ascuns. Pe unii oameni prezența lui îi bucură și le dă viață, pe alții îi tulbură și fug de el așa cum fug unde ne de lumina soarelui. Vestea aceasta, deci, despre Isus s-a răspândit în toată Iudeea și prin toate împrejurimile. Un gând duhovnicesc se desprinde de aici. Iudeea, în înseamnă țara laudelor lui Dumnezeu, adică locul unde se laudă numele lui Dumnezeu. De la Iuda vine numele acesta, care înseamnă lăudați pe Domnul. Vestea despre Domnul Isus, despre felul lui de a fi, despre lucrările lui, se duce mai întâi la cei cu adevărat credincioși care laudă necurmat pe Domnul. Ei sunt iudei duhovnicești și ei înțeleg adevărul lui Dumnezeu așa cum este El. Lumina soarelui atinge întâi culmile cele mai înalte ale munților și apoi se răspândește pe câmpiile întinse. Tot așa și din punct de vedere duhovnicesc. Cei care trăiesc pe înălțimi duhovnicești, ridicați din ferul de a fi al lumii, înțeleg mai ușor felul de a fi al Domnului Isus. Lumina lui și adevărurilor sale cuprinde mai întâi pe credincioșii săi și apoi prin ei este dusă mai departe în toate colțurile lumii. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru adevărul său, pe care îl descopere atât de limpede și frumos tuturor celor care îl caută. Amin. În versetul următor, versetul 18 de la Luca, capitolul 7, ni se povestesc următoarele. Ucenicii lui Ioan au dat de știre învățătorului lor despre toate aceste lucruri. Haideți acum să cugetăm puțin și pe marginea acestui verset, împreună cu priotul Niculiță, care prin harul și ajutorul lui Dumnezeu a întocmit acest mănânc de cugetări. Să fii atent la tot ce se petrece în jur, aceasta este una din datoriile mari ale vieții tale, fratele meu. Nu poți să deosebești valorile, nu poți cunoaște binele și răul dacă nu ești treaz și atent. Tu ești așezat în lume cu un singur mare rost și anume să descoperi adevărul, să treci de partea lui și apoi să-l înalți, să-l mărturisești tot timpul. Adevărul este Hristos și cuvântul lui. Am citit așadar că ucenicii lui Ioan au dat de știre învățătorului lor despre toate aceste lucruri. Este vorba despre Domnul Isus și despre lucrările Lui uimitoare. Ucenicii lui Ioan erau atenți la tot ce se petrecea în jurul lor. Și când au văzut pe Domnul Isus, acest om neobișnuit care făcea semne și minuni, au fost și mai atenți înregistrând totul în mintea și în inima lor, ca să poată spune apoi învățătorului lor, lui Ioan. Când afli pe Isus, adevărul lui și felul lui de viață, nu poți să rămâi nepăsător dacă ești mișcat din locul tău vechi și porniți spre Dumnezeu. Ucenicii lui Ioan erau porniți spre Dumnezeu, dar încă nu cunoșteau drumul. Dumnezeu însă le-a ieșit în cale prin Fiul său, Iisus Hristos. Când pleci înspre Dumnezeu, spre adevărul Lui, chiar dacă ai apucat în direcția opusă, Dumnezeu nu se uită mai întâi la picioarele tale, ci la inima ta și țiese -ți în cale. Dacă inima ta este sinceră și arde de dor după Dumnezeu, Dumnezeu ți îndreaptă apoi și picioarele și întreaga ta ființă pe drumul cel adevărat pe care îl poți găsi pe el. După ce ai fost bine stabilit pe drumul adevărului, adică după ce te-ai întâlnit cu adevărul, cu Domnul Iisus, atunci mergi să spui și la alții, mai ales să spui la cei apropiați ai tăi, la părinți, frați, rude și învățători. Ucenicii lui Ioan, deci, au dat de știre învățătorului lor despre toate aceste lucruri. Să nu lăsăm iubiții noștri nimic din ceea ce ține de Domnul Isus, ci să mărturisim cu grijă, cu foc și tot timpul în fața tuturor. Acesta e rostul nostru pe pământ dacă ne-am întâlnit cu adevărat cu Domnul Isus. Iubiți ascultători, încheiem aici programul L091 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Facă Domnul ca toți cei care ascultăm Cuvântul Lui, Difuzat și pe calea aceasta, cei care nu l-au primit încă pe Domnul Isus și nu l-au aflat, dar sunt porniți către el, la fel ca și ucenicii lui Ioan Botezătorul, să-l afle acum. Iar toți cei care l-au aflat și cei care îl vor afla de acum încolo să meargă apoi și să spună tuturor, mai întâi celor din casa lor și apropiaților lor despre vestea aceasta bună, dar mai întâi și mai întâi să-l spună prin viața lor trăită așa cum a trăit și Domnul Isus. Cine zice că rămâne în el, spune cuvântul la 1 Ioan capitolul 2, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus, Așa să ne ajute Domnul pe toți. Amin.